Ось бачите, в нього місце роботи, якийсь навчальний заклад. Звідти він не сплачує вам належні 25%. А дістатися до його інших офіційних доходів можна буде лише, коли введуть систему особистих кодів. За те, щоб обкласти реальні доходи поета-пісняра Тимченка, можна взятися. Але це коштуватиме не менше, ніж... Дашинський назвав солідну суму. Але гарантії нема, бо все залежатиме від совісті Тимченка, якої, судячи з усього, нема. Краще створити навколо нього негативну думку, написати в пресі, що перша дружина з дитям вже бракують у переході, поки він з Тетяною Кудріною співає про любов. «Газети охоче візьмуть такий матеріал», Буде широкий резонанс, і тоді з Тимченка можна буде одноразово здерти суму в валюті. «Але ж я не бомжую з сином», – заперечила Неля, – «а працюю в Інституті гуманітарних проблем сучасності». «Тоді не знаю, як з вами бути», – розвів руками Дашинський. «У вас ще може бути з ним багато проблем, якщо, наприклад, зберетесь заміж за кордон» тоді він може витягти з вашого нового чоловіка солідну суму. «За що?» – незрозуміла Неля. «За дозвіл на виїзд дитини. До вас у мене сидів чоловік, якому я саме з цим допомагав». «Але ж я не збираюсь заміж за кордон. Ну чому? Ви освічена, неординарна. Дитина у вас одна?» «Одна. Тим більше, так і добре йдуть». «Куди йдуть?» «Заміж за кордон. Життя зараз важке, а в нас тут якраз є солідна картотека. Можете переглянути. Безкоштовно. А може я вам саме цим допоможу?» Очевидно, правнича контора Дошинського добре робила гроші. Мало того, що пристроювали жінок з за закордонних мужчин, але ще й мала нових клієнтів у подобі їхніх колишніх чоловіків. «Перегляньте», – наполегливо радив її Дашинський. «Подивитись ще не означає скористатися. А мар'яжність нашої картотеки дуже висока». А В картотеці і справді було чимало цікавих пропозицій. Професор університету, Париж 4, 63 роки, Інтереси різнобічні, познайомиться з дівчиною не більше 23 років, стрункою сексуальною. Відповість на лист із фото в бікіні. Мрію зустріти старомодну дівчину неодмінно цнотливо. Можна з однією дитиною. Дуже багатої забезпечить усім, вимагатиме всього. Але нарешті попався і більш-менш нормальний текст. Молодий данець, 48 років, мріє зустріти високоосвічену струнку жінку, дитина будь-якої статі. Окей, Неля приписала адресу. Коли Неля вийшла з правничої контори, було вже зовсім темно. Йшов огидний зимовий дощ. Взуття швидко стало вогким. Невже оце й є життя? Волога в чоботах, сіль у горлі. А вдома незваний обід і син, що й не сідав за уроки. Дивиться ідіотські американські фільми. Зайшла в кафе зігрітися, випити кави. Біля бармена реве магнітофон. Взяла чашечку, сіла. Бармен поміняв касету. А, господи, який жахливий смак у населення! Кудріна знову затягла. І я підспівую дружині. Треба йти додому. Іншої дороги нема. А вдома син сказав, що з укрмови двійка, із за рубіжки теж двійка. На завтра в нього алгебра і англомова. Ось ця вправа. Переклад з української на англійську. Не сіла з ним поряд, намагається допомогти зробити англійську. Але сину перту наполягає, щоб йому все продиктували. А всю вправу від першого до останнього слова. Неля кричить, що так не можна. Вона може підказати, але не може робити за нього все. «Тоді знову буде двійка», – знизує оплачує син. Закриває підручника, кладе його до портфеля, прямує до телевізора. «Мати не дає». Починається шарпанина, син швидко валить її з ніг, він давно вже сильніший за неї. Вона плаче, син збільшує звук телевізора. Неля виходить з кімнати в коридор, стає біля вікна. Нетипове помешкання з вікном у коридорі. Колись тут жила її бабуся, вона любила стояти біля цього вікна. Вулиця дуже вузька. Чужі вікна світяться дуже близько. Бабуся дивилась на вікна чужих осель з незлою дитячою цікавістю. Після смерті бабусі квартира дісталася Нелі. А востаннє тут робили ремонт років 20 тому. Квартира розвалюється. Юрчик дивиться телевізор. Неля плаче. А назавтра... Ще треба написати проект статті про нігілізм у побутових стосунках. Йде до кухні, згадує, що голодна. І малий негідник, мабуть, теж голодний. Вертається до кімнати, пробує поговорити з сином по-хорошому. Юрку, ну чого ти не робиш уроки сам? Ти ж раніше робив. Так ти мені раніше купувала соки, йогурти і банани А тепер у нас поки нема грошей, поки не платять Не можеш трошки попрацювати без преміальних, враховуючи тяжкий стан у родині Я можу, а моя голова не може Думаєш, я не хочу? Просто в мене авітаміноз і гіпоксія